Martin, ja, vad är det om? Vi ska spela in podd nu. Men är det brådis? Jag tänkte hinna chacka en slang med svängdörrar. Eh, vad är det för fel, älskling? Du låter väldigt konstigt. Vad menar du? Försöker du vara stockholmsk nu? Nej, jag snackar alltid så här. Eh, nej, det gör du inte och dessutom så pratar ingen så. Vad då? då? tell me that your life is dull and gray. Hej och välkomna till avsnitt 97 av Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sender i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlöjd. Vi låter lite så här, som att det är väldigt spännande, och det är det också, att få Hallands Nyheter i brevlådan varje morgon. Jag trodde du tänkte att det var spännande eftersom vi satt uppe i Stockholm i en tillfällig studio som vi har skapat där. Fast på söndagar får vi inte Hallands Nyheter. Nej, det är en sexdagars tidning, men då kan det man läsa religiöst? den på... Är Och på den sjunde dagen vilade Hån. Nej, det tror jag handlar om ekonomi, det är... Väldigt dyrt att trycka tidningar och framförallt att distribuera ut dem. Mm -hmm. Det är där de stora pengarna ligger. Och det är därför som det är lite svårt att ge tidningen till alla tidigt på morgonen. Samtidigt. Jag funderar på, tycker ni att det är bra eller dåligt, ni som är tidningsmänniskor? Du får du representera alla tidningsmänniskor. Att det snart inte kommer att finnas en fysisk tidning utan den kommer bara att finnas på nätet. Det är lite upp och ner det där med eftersom pengarna i form av annonsintäkter kommer mest via papperstidningarna. Mm -hmm. Men det är så mycket billigare att lägga ut artiklar på nätet. Så det är ändå framtiden. Och eh, satsningen som nästan alla tidningar gör nu är ju då digital på webben och e-tidningen som den kallas. Mm. Så vi får se i framtiden. Jag är ju lite nostalgisk och tycker att det är enkelt att bläddra i en tidning. Men jag tror jag kommer vänja mig vid att läsa på paddan sen. Jag gillar ju papperstidningen. Mm. Men just på söndagar så kan man ju läsa tidningen på www.hm.se. Och den här söndagen kan vi läsa HN ända uppifrån Stockholm. Absolut. Och här är vi ju nu. Mm. Och spelar in podd och gör intervjuer till kommande avsnitt. Veckans gäst är Sofie Trin Johansson som lever i en bonusfamilj nu där hon har tre barn sen tidigare med två olika pappor men där hennes sambo inte har egna barn. Men fy fasiken, hur kan man leva så? Stackars människa. <laughs> ja, det är ju faktiskt väldigt likt oss. Skillnaden är bara att du har ett barn extra sen tidigare. Det är sant, det är sant. Mm. Så lite senare så får ni höra om hennes liv och vad som är på gång. Hon är ju även författare. Men innan dess så kan vi väl höra lite vad vi har haft på gång den här veckan. En vecka som alltid går så väldigt fort såklart. Mm. Vi var nere på Majas vid havet i Varberg och provsmakade våran bröllopsmeny. Det var ju fantastiskt roligt och det var ju tillsammans med våra föräldrar respektive. Inte din mamma tyvärr för hon är ju på sjukhuset med sitt knä. Mm. Och våra bröder. Ja, vi har inga gemensamma bröder utan din lillebror och min storebror. Precis, de ska ju vara Toastmasters. Skulle det kunna vara så i en bonusfamilj att du och jag skulle kunna gifta oss och ha gemensamma syskon? Det skulle ju vara om vi hade varit bonussyskon. Det är ju inte olagligt på något sätt. Nej, men det låter ju väldigt konstigt ändå. Du menar om bonussyskon gifter sig och så har de ett gemensamt halvsyskon? Ja, men det är inte helt omöjligt. Om vi hade, våra föräldrar hade träffats kanske när vi var lite äldre mm. och så var vi också kära. Om din pappa blir kär i min mamma och så gifter de sig och skaffar ett barn till. Det är kanske lite konstigt eftersom min mamma är över 80 men Sara gjorde det i Bibeln. Ja, just det. Och Bibeln är som alla vet en känd faktabok som handlar om vetenskapliga fenomen som ljungfrufödsel. Men jag tänkte på det var det inte en sån här såpa. Gav jag dig att slämma till Bibeln här mm. i våran podd nu? Mm. Var det inte en såpa där de upptäckte att de var var det skilda världar eller något liknande? Det kan det ha varit. De blev ju kära innan de upptäckte att de var syskon. Jag har ju någonting som jag ofta säger och det är det är inget nytt under solen så jag tänker att det har hänt och det har hänt, säkert hänt flera gånger. Det kan det nog vara så. Ja, men vi har i alla fall inga gemensamma syskon som och vi ska vi gifta om. oss och vi har ätit bröllopsmat och det var ju första gången. På ett tag som jag åt utan att väga och mäta och, och ha mig som jag gör annars. Det. Men det var väldigt bra mat tycker jag. så vi har havet tänker både på innehåll och uh, utförande så att det var inga onödiga kolhydrater och de odlar själva och uh, de odlar till och med sina lamm om man ja, säger ja, så. Okay. De föder upp sina egna djur och gosar med dem innan de blodigt och kallhjärtat slår ihjäl dem. <laughs> en av varmrätterna var ju lamm. På två sätt, både långkok och rostbiff. Och sen hade vi torsk som ett alternativ med en fantastisk vitvinsås. Jag tänkte, torsk låter kanske väldigt tråkigt, men det var ju fantastiskt gott. Mm. Och jag funderade lite på ifall jag ska gifta mig med David istället eftersom han var den enda som röstade på torsken tillsammans med mig. Just det, vi andra var för lamm, men det var också delvis för att förrätten var röding. Och sen hade vi ytterligare ett alternativ vi fick i alla fall provsmaka en miniföret med skagenröra som också var jättegod. Mm. Och så blir det väl någonting chokladigt till dessert, sån choklad som jag och din pappa kan äta. Eftersom det inte är nötter och mandeli. Men jag tänker att det är för din skull, älskling, som vi ska ha choklad. Eftersom på mitt förra bröllop så fanns det ingen choklad. Så därför tänker jag på detta bröllopet ska det finnas choklad så att jag blir lycklig. Ja, ah, just det. Ingen hängde med där. Men... Nej. <laughs> Jag försöker få att vi ska ha choklad på mitt bröllop. Jo, mitt det... bröllop, hör du att jag sa mitt bröllop? Ja, det låter konstigt. Förlåt, vårt bröllop. Och mer som har hänt i veckan är ju att Saga har fått sommarjobb på fästningen. Och Saga är ju vår 17-åriga dotter som då egentligen är min biologiska dotter, men ringde hon sin biologiska mamma och berättade att hon hade fått sommarjobb. Nej. Hon ringde dig, sin ja, bonuspappa. Hon smsade den som hade hjälpt henne med ansökningen. Ja, men det var ju faktiskt väldigt kul också. Jag, jag blir glad att hon mm. ville meddela dig först att hon hade fått jobbet och sen blir ju såklart glad att hon fick jobbet. Ja, det är sådana här dramatiserade visningar och en del av dem utspelar sig under 1600-talet tror jag så att hon kommer att få utnyttja sin talang för cosplay. Mm. Hoppas det inte blir så jättesteket. Det kan det nog bli. Be careful what you wish for, heter det <laughs> Och Lycka har ju sprungit hinderbana. Den missade vi ju senaste tuffaste racet i Stenungsund. Eftersom då var vi väl på väg upp hit till Stockholm. Precis, det var tråkigt att vi missade det. Och Lycka är ju vårt mellanbarn. Mm. Våran son kan man säga om man inte räknar Kevin som är min före detta bonusson. Och Kevins mamma skrev faktiskt till mig och bad om att få mitt tårsrecept för Kevin förlor och de ska fira honom. Och han ville så gärna ha min tårta. Och det mm. värmde lite runt mitt ömma bonusmamma hjärta. Det är härligt. Han var dessutom att hälsa på oss. Men det var väl en vecka sedan nu ja. Ja precis det var förra veckan. Men det var också kul. Mm. Jag har ju varit lite så här. Bara, vad är han? Vad gör han? Och, mm. Men han hade bara bytt mobiltelefonnummer så nu har jag fått kontakt igen. Ja <laughs> så kan det vara. Det är det som att han har bytt nummer för att jag inte ska kunna kontakta honom. Men så var det inte. Han blev nu faktiskt har glad. Ja, nu har jag hittat honom. Mm. Ja. Och här uppe i Stockholm har vi hunnit med en karaoke kväll faktiskt och en trevlig middag ihop med Lotta Höckert som vi har intervjuat och hennes man. ja Jag tänker att stockholmarna ska vara tacksamma för att det var så bra ljudisolering. <laughs> Nej, det var inte så farligt. Jag, du, jag, jag har hört inspelningen. Vi gjorde en klassisk Carola-vråla- Främling. Skråla främling ja. framförande där, det var ingen vacker det var roligt ingen i alla fall. vacker syn kan vi inte säga. Vad heter det? Ingen vacker hörning. Ja just det. Och så ska vi hinna med en kusinmiddag på måndag här med en av dina kusiner. Ja och väldigt många intervjuer så att mm. jag, jag tar en intervju i taget men det ska bli intressant och roligt. Mm. Och nu kommer ni få höra en intervju gjord i Varberg med Sofie Trin Johansson som bland annat är författare. Och som håller på att utbilda sig till barnmorska. Det är lite ironiskt att vi är här i Stockholm och sänder ut den gästen som måste vara absolut närmast oss egentligen. Geografiskt, ja. Hon har ju gångavstånd till våran gata. Nästan kastavstånd. Mm. Så om man inte räknar med barnen någon liten gång som de har varit med så är det vår närmaste poddgäst som vi får höra nu. Hej Sofie Trin Johansson. Hej. Välkommen till vårt kök. Tack så mycket. Du bor ju ganska nära här så det var väl inte så långt att gå. Nej fast jag var ändå tvungen att använda Google Maps för att eh, hitta hit. <laughs> Men det är nästan ingen som hittar hit. Det är som att vi bor i en annan dimension tror jag. Jag tror man kan bli lite lurad av skyltarna till parkeringarna för numren stämmer inte riktigt. Mm. Sen är det även lite som en labyrint för ni bor lite i en avkrok känns det som. Ja, faktiskt. Så. Ja, men det är den här döda gatan som de kallar den. Det är bara vi och folk som är nära döden som de här. <laughs> Många pensionärer, men det är mysigt här. Ja. Vi är ju i Varberg och det är väl här du har vuxit upp också? Nej, mm, jag har faktiskt uppvuxen i Buva. Just det, bua är något helt annat. Det, ja, det är något <laughs> helt annat. Ja, det, det är en ju... egen liten värld, ett fiskeläge i norr om stan. potatismos. Precis. Makrilfestival finns det där också. Mm. Mm. Och ska man inte till bua så har man ju nog aldrig varit där. För man kör inte genom bua utan man kör till bua. Precis. Ja, men det är fint. Och du växte upp i en familj med två äldre systrar. Ja, yes, två äldre systrar. En som är 11 år äldre, en som är två år äldre. Mm. Och din äldsta syster är född i Vietnam. Hon är född, nej, båda. Mina syster är födda i Vietnam. Jag är den enda som är född i Sverige. Just det. Mm. Du fanns i magen på väg hit då, ja? Ja, jag fanns i magen och så kom jag ut ett par månader efter att mamma och pappa kom hit. Mm. Och din pappa är uppvuxen i Sverige och din mamma är uppvuxen i Vietnam? Ja. Och då har du vuxit upp i en kärnfamilj, kan man säga, ja? Ja, det har jag gjort. Även om din stora syster har en egen pappa? Ja, vi har inte samma pappa men hon har ju alltid funnits i mitt liv så att vi har ju alltid varit som helsyskon. Mm. Och sen hur ser din familj ut eh, idag? Idag så är jag tillsammans med Resert, min festman som är 28 och han har inga barn sedan tidigare men jag har tre barn som är 13, 10 och 7 år gamla mm. Och de har två olika pappor? Ja, de två äldsta har en pappa och den yngsta har en annan pappa Mm. Det här känns lite bekant, Martin. Mm. En Bye. kvinna som träffar någon som inte har barn, men själv har barn med två olika män som tidigare och är väldigt snygg. Ja, just det. En, en, det här? <laughs> träffar en yngre, snyggare man, sa du det? Nej, jag sa att kvinnan var väldigt snygg. Ja, just det. Ja, men det, kan, det håller jag med om. Hur gör ni då? Har ni varannan veckas liv med, i båda familjerna? Ja, vi har varannan vecka och där vi byter på helgerna, alltså på fredagarna. Mm. Byter vi och det var lite för att vi dels ville starta veckan med en helg Och sen även att är det någonting som behöver fixas till skolveckan Så var det tidigare väldigt jobbigt när vi bytte på måndagar Att man fick reda på måndagen att på tisdagen ska man åka eller något sånt där ja, just det. Så då har man helgen på sig att fixa det om det skulle behövas Har barnen sen då varannan vecka lite olika förutsättningar med kanske nya syskon och sådär? Ja, mina två äldsta, de har ju två små syskon, hemma hos sin pappa. Så att, då blir de väldigt många där. Och min äldsta dotter, hon delar rum med en av sina bröder. Och min minsting, han är ju då ensamman varannan vecka hemma hos sin pappa. Och då slipper han dela rum, då har han sitt eget rum. Medan när han kommer till oss så delar han rum med sin bror. Just det. Är det något som ni märker så där i vardagen att det tar tid att ställa om till exempel? Ja, för minstingen tar det tid för att eh, han är ju van vid att ta liksom, sin pappas odelade uppmärksamhet och inte behöva vänta eller inte behöva dela med sig om, med saker och sånt. Och sen när han kommer till oss då så måste han ju dela sin tid. Ja, det blir lite en liten kris för honom de första dagarna där. Mm. Så han tycker det är lite jobbigt. Och, ja, vi har haft i våra turer med trots och utbrott och allting, men eh, det börjar bli bättre nu. Mm. Din festman och du, ni har varit tillsammans i cirka två år. Mm. När ni träffades, visste han om barnsituationen då? Tvekade han eller tänkte han, men det här fixar jag. Ja, vad du? Vi jobbar på samma jobb. Mm. Så att, det var så vi träffades. Och han visste om att jag hade tre barn. Sen var det inte riktigt självklart att vi skulle leva ihop från början. Men det blev ju kärlek där till slut. Så att, ja, då hänger ju barnen med på köpet. Jag tänker att vi ska backa bandet lite för då har ju dina äldsta barn upplevt en annan bonusfamilj kan man säga sedan tidigare tillsammans med din minstas pappa mm. när ni levde tillsammans. Det var ungefär 5-6 år. Mm. precis. Så då har ju de ganska mycket minnen av den bonusfamiljen. Ja. Hur upplevde de när ni gick isär tänker jag? Är det som en andra skilsmässa eller vad har de sagt runt det? Jag tror det är jobbigt där för min mellanpojke i början. Han ville inte prata om det, utan då sa han alltid så att men nu vill jag lämna rummet. Om vi skulle sätta oss ner och prata om hur vi mordde och så. Mm. Men sen, sen har det faktiskt gått väldigt bra. De har ju varit då hos Troy min minsting, hans pappa. Och hälsat på och sovit över. och Förr var de alltid med vid överlämningarna och så och hälsade på honom. Men de har ju aldrig uttryckt att de skulle sakna honom så. Nej. Jag tänker, det blir ju, vi pratar ju om plusfamiljer, vad som händer när en bonusfamilj separerar och de ganska starka relationer som fanns, som inte har någon naturlig fortsättning. Som har man ett biologiskt barn som troj träffar mm. sin pappa varannan vecka, medan dina två barn kanske då som du berättar, träffar sin före detta bonuspappa lite mer sporadiskt. Mm. Var det någonting som ni pratade om i början när, när ni gick så här, att hur det skulle bli? Med den relationen? Nej, det var aldrig något tal om det. För det första var det ju bara jättesvårt att, för mitt ex då, att hitta en ny bostad. Mm. Så bara det när han väl flyttade. så... Nej, vi, vi pratade inte om det utan de första veckorna där efter att han har flyttat in så var det ju hur vi skulle göra med Troy då. Och då fick han börja med att vara där ett par dagar och sedan ett par dagar hos mig. Och sen gick vi över då till varannan vecka eftersom det passade bäst med hur vi jobbade. Hur sköter ni kontakten med barnens andra vårdnadshavare? Har ni något system så där att ni skickar sms eller att ni pratar om att det kanske ska vara ungefär lika för dem mm. oberoende var de bor och så? Vi har mest sms-kontakt. Och sen träffar jag de äldstas, pappa och hans fru, när det är bytesdagar då. Och då brukar vi alltid snacka lite genom veckan och vad som gäller kommande vecka och om det är någonting nytt. Och ofta är det ju, alltså när man har barn och sen man två vånader så, så är det ju alltid något papper och det är två stycken som ska, sk som ska skriva på. Nej. Ja, från skolan eller från banken eller från, ja, nu om skolskjuts så är det så att då... Då är det jag som ska ansöka om skolskjuts, men pappan måste också skriva på. Och, mm, mm. Ja. Känns det konstigt ibland då att det är någon annan kvinna som tar hand om liksom dina barn? Mm. Nej, det, det känns inte konstigt. Jag känner bara en väldigt stor tacksamhet. för eh, alltså Jag vet att det är inte lätt att ha förälder och eh, jag tänker på hur ärlig jag kan bli på mina barn. Så mm. tänker jag att eh, om man blir ärlig på någon annans barn, att det kanske är lite känsligt, jag vet inte. Nej, men jag tycker hon sköter det jättebra. Sen har vi ju lite olika syn på uppfostran och så, men det, det har ju jag med alla inblandade föräldrar. Mm. Alltså, man tycker olika om olika saker, men på det stora hela så, så kommer vi för det mesta överens. Mm. Har du märkt något med Resart, att han vill komma in och ta en del av, vi säger, både uppfostran och kanske vara delaktig i läxläsning eller fritidsaktiviteter och sådär? Ja, absolut. Han, han är ju, han är inte deras pappa, men han är ju deras förälder. Mm. Och han har ju verkligen gått in, gått in för det här. Nu pluggar jag i Göteborg, så att jag åker hemifrån vid sextiden på morgonen och kommer hem ungefär vid sex, halv sju på kvällen. Oj. Så att han kör ju alla lämningar och hämtningar och lagar mat och... Allt är liksom färdigt när jag kom hem. Härligt. Så att jag har ju det väldigt skönt. Men det är lite jobbigare för honom. Mm. Han drar det stora lasset hemma nu. Men han är familjekär också. Och... Ja, oja. Oh det är han verkligen. Och barnen älskar ju verkligen honom. Så att det... Och vill de någonting så ringer de ju oftast honom. Istället för att ringa mig. Och så får jag reda på det efterhand att de har frågat honom om någonting. Det har faktiskt hänt här hemma ibland också att jag får sms om de vet att jag kanske kan köra och hämta någonting eller hjälpa till med något som jag kanske är bra på och sånt. Ja, och speciellt det här med skjuts. Mm. Det... <laughs> det är kul att ja. man behövs. Vad har ni upplevt för svårigheter i era senaste bonusfamiljskonstellation nu? Jag tänker, för mig var det ju ett stort steg att bli tillsammans med någon som inte har barn tidigare. Mm. Är det någonting som du har funderat över? Ja, jag har ju försökt göra så när jag... Jobbar att jag jobbar jättemycket den veckan som jag inte har barnen. Och sen har jag varit ledig den veckan där jag har barnen. Vilket gör att den barnfri veckan så har man inte så mycket tid för varandra. Och den veckan man har barnen, då har man inte heller så mycket tid för varandra. <laughs> Och sen jobbar ju vi med vårat jobb oftast varannan helg. Så då våra lediga helger, det är ju väldigt sällan. Jobbar ni fortfarande på samma jobb? Jag är fortfarande anställd. på. Mm. Vi jobbar ju då på PIVA i, i Varberg. Mm. Och jag är fortfarande anställd men jag är tjänstledig nu när jag studerar till barnmorska. Mm. Men jag går in och jobbar extra ibland. PIVA är en psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Ah. Och i anslutning till det ligger även den psykiatriska akutmottagningen, psykakuten då. Så vi jobbar på båda. Spännande jobb som där ni säkert får uppleva mycket som ni sen inte får prata om. Ja, till precis. I en podd. <laughs> till exempel i en podd, ja. Hur tänker du dig i framtiden? Finns det någonting som du skulle vilja få ännu smidigare eller lättare? Ja, det är ju alltså, så som vi jobbar. Så när man har barnen, och speciellt nu när jag till exempel gör praktik och inte kan vara ledig- på de veckorna jag har barnen. Så är det hela det här pusslet med att de ska iväg till skolan på morgonen. Mm. Det, det är alltid lite krångligt. Och speciellt med minstingen då som är så fruktansvärt morgontrött. <laughs> och att få upp honom och få iväg honom. Och, ja. mm. Mm. Så att allt sånt hade ju hört skönt om det. Praktiska är det gott... saker ja, praktiska saker. Så är det ju. Jag tänker när vi ändå pratar om framtiden så är det ju en fråga som oftast kommer upp. Om man har... En partner som inte har barn sedan tidigare vill ni ha fler barn. Mm. Mm. Och det vill vi ha. Det vill, ni ha. Eh, det vill vi ha. Men eh, det krävdes ju ganska mycket funderingar från Jag säga, var det en självklarhet från början? Det var det inte alltså. Nej, eh, inte från min sida var det ju inte det. Han har alltid velat ha barn och han har alltid velat ha många barn. Mm. Eh, och där har han ju fått tänka om. För eh, fyra, fem barn kommer det ju inte att bli. Som vi får tillsammans. Han får räkna in barn nu. Ja, precis. Ja, då blir det fyra, fem uh -huh. kanske. <laughs> Nej, men det var ju en kris från min sida. Då jag krisade nästan en hel höst. Och gick och tänkte att eh, jag vill inte ha fler barn. Och jag kan ju inte lova att jag faktiskt eh, kommer vilja det heller. Mm. Även om det går några år. Men sen gick jag och funderade och funderade. Och eh, till slut så kom jag faktiskt fram till att... Eh, jo, men eh, jag kan faktiskt tänka mig till barn. Mm. Och vi pratar igenom detta jättemycket Och eh, nu då När jag dessutom jobbar med förlossningar Då nu är jag jättesugen <laughs> Har du tänkt på det Att det kan vara skillnad Att vara bonusförälder Och att vara biologisk förälder Som det kommer ju bli ingen skillnad för dig Men mm. för resan Ja det, det, det kan jag tänka mig För där är han ju med I, i uppfostran redan från början Och även om jag försöker Ta med honom och alltså jag respekterar ju hans beslut och har han sagt någonting så ska ju det såklart gälla. Men ibland så kan jag komma och så där lite i bakgrunden och säga bara, nej men det är väl klart att han ska få en glass nu mm. innan maten mm. eller ja, lite så. Och det får jag ju jobba med att eh, faktiskt lämna över till honom mer och inte att inte lägga mig i. Mm. Och det tycker jag att jag har blivit bättre på. <laughs> men det ja... Samtidigt är det du som har det juridiska ansvaret mm. och, och är vårdnadshavare så att det är klart... Till ifall glasspolisen kommer. <laughs> Jag <laughs> tänker ju att det kan finnas större frågor och så som där det blir automatiskt kanske att ditt ord väger lite tyngre. Ja. Eller att du och någon av papporna får, får ta beslutet men... Ja, ja, bonusföräldern ja, men... får ju ge sin input Och hjälpa till och så. Ja men precis, det, det kan vara de här små sakerna Bara som att äh, min äldsta dotter då, Som är 13, att hon vill ha swish ja. Och det tyckte ju både jag Och äh, resa då var en bra idé mm. Men Till en början så tyckte inte hennes pappa Och bonusmamma det mm. Och då stod vi lite där och stampade Men äh, nu så vill alla att hon ska ha swish mm. Så att det... Mm. <laughs> det löste ju sig Men det, det var ingen stor fråga heller det har inte varit några problem, så, mellan oss. Men det som är lite krångligt är ju nu att vi ska bygga hus, är tanken. Ja, just det. Och då ska vi ju skriva lite testamenten och sånt där. Mm, mm. Och då blir det lite svårt när man har tre stycken särkullsbarn. Just det. Mm. Vad som händer om olyckan skulle vara framme på något Precis. sätt. Och, och vem äger vad. då och... mm. För mig är det ju väldigt viktigt att han ska kunna bo kvar ja, just det. i huset. Och det måste man när man inte är gift, mm. måste man ju reglera det så att han mm. sitter i bon. Det måste orubbat han ju även bon. när man är gift när man är bonus. Ja, när man är säkerhetsbarn. Ja, just det. För mm. att, att de har i så fall inte rätt. Det är heller när vi träffar mm. vår Våran jurist, unggren mm. Syding, som ska hjälpa oss med testamentet. Nej, just det. För att dina biologiska barn har ju rätt att få ut sin arvslott, ja. ja. Och då finns risk att huset måste säljas för att han Precis. ska kunna betala dem. Ja, ja så, är det. så det, mm. det viktigaste där är ju att han ska kunna bo kvar. Då. Sitta i orubbat bo, det mm. Ja. Mm. Så är det är väldigt mycket där vi känner att det här har vi inte riktigt koll på. Men ja, vi får skaffa oss koll mm. helt enkelt. Jag tänkte vi har fått en del frågor och vi har även tittat på tv-serien Bonusfamiljen där de tar upp att det kan vara ekonomiska skillnader- mellan mm. olika familjer och att barn till exempel då kan få saker på ena veckan som de sen ja. inte får den andra. Eller att de kan ha far och morföräldrar som ger bara vissa barn. Ja. Är det något som du har funderat på eller upplevt? Ja, absolut. Och det där avsnittet såg jag faktiskt precis innan jag mm. hit. Det, det var jättespännande ja. Ja, bra. Jo, men så är det. Troy Min Minsting till exempel, han är ju ensamman och sin pappa. Och de äter ju väldigt mycket ute mm. och han får leksaker där varje vecka. Mm. Och så kommer han hem till oss och det här är det pizza någon gång ibland. Ja. Och det blir ju inga leksaker bara sådär utan det är ju på födelsedagar och julafton. Och, mm. och det är ju inte bara för att eh, rent ekonomiskt utan vi vill ha det så. Ja. Så att de inte blir bortskämda. Och sen kommer mina äldsta barn från sin sida då så har de ju fått pengar från sina mor och farföräldrar. Yes. Och då har jag ju känt att... För jag sparar åt alla barnen. Mm. Men jag sparar mer åt, en, åt min minsting då. För att han ska komma ikapp dem. För de ligger ju ganska mycket före. Kompensera lite där. Ja, och då tänker jag att när, här, när han sen får ut sina pengar så kommer han få ut ungefär lika mycket. Mm. Men då måste jag spara mer till honom än vad jag gör till de andra. Och det kan ju tyckas orättvist har jag fått höra att jag sparar mer åt ett barn mm. än åt ett annat. Mm. Medan jag då tycker att det blir mer rättvist att han får ut ungefär lika mycket. Sen när han ja, ska flytta så. hemifrån eller ska försöka kort mm. eller så. Så att, ja, det är väl orättvist men jag tycker i slutändan att det blir rättvist. Mm. Och sen så kan det aldrig bli helt exakt mm. ändå Nej. oavsett. Har du märkt någon skillnad då med den äldre generationen? Att det kan ju vara bonusfarmor och farfar till exempel som vill engagera sig och vill även ge presenter till sina bonusbarnbarn. Mm. Har det funkat? Ja, Troys farmor blir det. Min minsting då. Hon har alltid varit gullig och gett presenter till, till de andra barnen. Mm. Också till exempel. Men däremot så har Troj ingen kontakt med mina större barn. Deras farföräldrar. Nej, just det. Eller han har varit där och hälsat på någon gång sådär, men inte så att de har någon kontakt. Nej, det kanske man inte kan kräva heller, men det är ju mysigt om alla känner sig som en stor familj. Ja, det vi har ju varit där till exempel hemma hos Iselins och Tors pappa mm. när hans son, Jag tänker tänka efter det där, har fyllt år. Ja, just det. Ja. Som är deras, lillebror. Som är deras mm. lillebror. Då har vi varit där allihopa och firat honom till exempel. Och det har varit jättemysigt. Mm. Och när han fyllde två till exempel så bakade jag en tårta till honom. Mm. Mm. Så att vi, vi har ju väldigt fin kontakt där. Och vi köper ju alltid julklappar och födelsedagspresenter mm. till varandras barn. Så du köper även till... Ja, till Islinds deras småsyskorna. Ja, de, de får alltid föreslagsprecenter och julklappar då. Mm. Och troj för alltid av dem. Ja. Mm. jag får känslan känsla av att du har haft en bra relation med dina äldsta barns bonusmamma. Mm. Har det alltid varit en självklarhet? Har det känns så från början? Ja, det tycker jag. Vi har kommit bra överens. Och ja, nej, men vi har haft en väldigt fin relation. Då har du känt henne sedan innan hon själv fick egna biologiska barn. Så att hon var bonusmamma först ja. till dina barn och sen... Märkte du någon skillnad då, tyckte du, när hon fick egna barn sen? Nej, det kan jag inte säga riktigt. Att det har varit någon skillnad. Nu, nu fick de ju barn ganska tidigt också. Så, att, mm. eh, så var inte bara bonusmamma så länge. Nej. Innan eh, Amadeus kom då. Mm. Jag tänker, du har ju då en förälder född utomlands. Och mm. Resart har väl två föräldrar födda utomlands. Yeah. Möter ni några... Fördomar Bara baserat på utseende då? För ni har ju vuxit upp i Sverige och, och, och allt sådär. Ja, jag möter inte så många fördomar. Men jag får ofta höra att jag ser väldigt svensk ut. Mm. Så att för min del så har det ju gått väldigt smärtfritt. Mm. Min äldsta syster som är helvittnames, hon har ju fått höra lite mer fördomar. Mm. Och resat att han, han åker ut för en del, att en del kan tycka att han är, ja, men, att han ändå är en bra utlänning, för att han är så väl anpassad till det svenska samhället, och han pratar så bra svenska, och han äter ju till och med bacon, liksom. <laughs> är, till life goals, ja, och ändå vara en bra utlänning. Ja, verkligen. Det är konstigt, ja. Ja. Ja, så att, nej, och det är väl oftast den första frågan jag får, mm. är om han är muslim. Mm. Och sen den andra frågan, om man äter bacon. Ja, det. Ja. det är viktiga livsfrågor. Äter ja. man bacon eller inte? Mm, mm. Ja. Sen så har vi ju inte pratat om att du även är författare. Japp. Yep. Sen 2011, 2011 sa du, tror jag. Just mm. Kan du berätta lite om dina böcker? Och, för de finns väl fortfarande att köpa för den som är nyfiken. Ja, ja det finns de. Jag började då med att eh, min första bok kom ut som var en historisk roman- och samma år så kom första delen i en trilogi ut som heter Halvblod. Och den har sålt väldigt bra. Och även blivit väldigt utlånad på bibliotek och sånt. Så att den eh, vågen surfade jag ganska länge på. För sen gick det några år där då jag inte släppte några böcker. Och sen för två år sedan kom Leva utan skugga. Som är min femte bok blir det då. Mm. Och sen dess har jag faktiskt inte skrivit. Så mycket utan nu har jag satsat lite då på att jag ska bli barnmorska. Mm. Så att där är vi nu. Men eh, böckerna finns ju fortfarande och de lånas ju fortfarande ut och köps fortfarande och lyssnas på. Just det, ja, Vatten de... och Salt har kommit som ljudbok. <gör> ja, den kom det. som ljudbok förra året. Och sen finns även alla böcker som talböcker på biblioteket. Mm. Och Halvblod finns även som ljudbok hos Storytel som gav ut den exklusivt. Just det, och är det... Trilogin som har lite övernaturliga inslag. Ja, precis. Hur skulle du beskriva den? Ja, nu finns ju så himla många subgenrer till mm. fantasy. Men urban fantasy tror jag är det som stämmer bäst in. Lite för unga vuxna skulle man kunna säga. Men mina läsare har faktiskt varit runt 15 år. Och sen har det varit ett stort hopp till 45+. plus. Mm. I alla fall om jag får tro alla mejlen jag får mm. så har det varit så. Vad är du inspirerad av och vad läser du själv om du hinner läsa? Ja, men Jag läser ungefär en bok i veckan och ja, tidigare läste jag väldigt, väldigt mycket ungdomsböcker. Mm. Senast året har det blivit mycket spänning och däckare, vilket mm. jag inte har läst mycket innan. Och en hel del biografier. Så det är lite blandat. är det? Har du något som du vill tipsa oss om och våra lyssnare? Ja, men alltså Harry Potter är aldrig fel, mm. tänker jag. <laughs> Så, och sen så älskar jag Simona Arnsteds böcker. Sveriges romansdrottning brukar hon kallas. Tror du jag skulle kunna mm. läsa det utan att bli tycker att det är pinsamt? Ja, det tror jag. Ja, då får vi ju önska lycka till med bland annat husbygge, hörde mm. vi talas om. Yes. Och sen förlovade ni ju er på din födelsedag nu nyligen ja. så det kanske är det är bröllop också. Det gjorde vi. Ja, just det. Det, det ligger nog lite längre fram i framtiden. Fram. Ja. Ja. Men hur gick det till? Blev, blev du friad till då? Jag blev friad till och det var på min födelsedag. Jag även hade även hintat då att jag tycker att det är ett väldigt bra datum, 190319. .19, ja. Och att jag då fyller 33. Just det. Ja, så det är många treor där i ja. siffra. Och... Ja, men så gick ju dagen och eh, när klockan var halv tolv på kvällen så låg jag halvsov i soffan framför mm. Netflix. Mm. Och han gick omkring i lägenheten och jag förstod inte vad han höll på med riktigt. Verkade han eh, nervös på något eh, sätt? Ja, men han var lite rastlös så sådär. Men sen så ja, fick jag ju nästan väcka mig då. Och så ställde han frågan och tog fram <laughs> ringen. <laughs> och då fick han ju ett eh, såklart ja. Vad härligt. Mm. Du får hälsa resa så mycket. Vi gillar ju bonusföräldrar som... Eh, tar ansvar. Ja. Och det verkar han göra. Ja, det gör han ju verkligen. Tack så mycket Sofie. Ja, tack. Tack. Vi tackar Sofie för att hon tog sig den långa vägen från Skånegatan till Västergötagatan. Mm. En intressant sak som Sofie också jobbar med lite grann är ju könsbekräftande operationer. Ja, Eller ingrepp kan man kan säga. Ja, även Ja, men jag tycker det var kul att ha hört det ordet för könsbekräftande. Just det, tanken är att man inte korrigerar något som har varit fel utan att man bekräftar det som personen har känt inom sig, det upplevda könet. Det är jättepositivt, det känns mer positivt att säga könsbekräftande än könskorrigerande. Mm. Och jag lärde mig ett knep av, tror det är Micke Gunnarsson, han sa det att man kan lära sig att säga ja till barnen, mm. som nu Saga vill ju ha en hund. Aha. Då ska vi inte säga nej, du får ingen hund, utan vi ska säga ja, du får en hund. När du har skaffat dig ett eget jobb och flyttat hemifrån så får du skaffa dig en hund. Ja, just det. Så man ska säga ja, man ska liksom bekräfta och uppmuntra och vara positiv. Ja, just det. Vi går vidare från Sofitrin och vi tackar henne än en gång. Och vi kommer även att låta ut några av hennes böcker så håll utkik på poddens Instagram som är bonuspappan.plusmamman nu ska vi gå in lite på veckans barnkonventionen. Förra veckan så hade vi ju artikel 14. Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill eller ingen alls. För er som kommer in i sammanhanget just nu så lär vi oss detta året varje vecka en ny artikel i barnkonventionen. För att vi ska under ett års tid lära oss hela barnkonventionen som är visserligen inte 52 men runt 52 mm. stycken. Och artikel 15, den lyder så här Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer. Ja, men det är häftigt. Jag kommer ihåg att jag startade väldigt mycket klubbar och föreningar och saker när jag var liten och det fick jag. I vårt garage hade vi en massa hemliga ritualer, hur jag säga, men inträdes sådär och man skrev med hemliga skrifter och sånt. Mm. Men det är kanske inte är det de menar. Nej, jag tänker att om man ska <laughs> även få delta i en etablerad känd förening, även om man då är under 18 år som barnkonventionen gäller och eh, även om man då vill starta en organisation som är en riktig organisation och inte Menar bara en. Men du att eh, mina hemliga klubbar inte var riktiga? De var nog inte officiella så, med Nej, de var ju hemliga. Och årsmöten och så. Vi ja. hade en ordförande och det var alltid jag. <laughs> ja, just det. Nej, men det är väl viktigt. Det finns ju kan väl vi tycka andra artiklar som är ännu mer livsavgörande. Men det är ju en del i demokratin och man ska inte behöva vara vuxen för att få starta en förening. Eller till och med kanske gå med i en supporterklubb. Om man gillar IFK Göteborg till exempel så ska det man även en som en. Väldigt barn liten gå med supporterklubb. Dig. Inte som den stora ädla supporterklubben gnaget. Jag har bara varit med i en supporterklubb och konstigt nog är det ju inte i änglarna. Vilken var du då med då? Jag fick ju som present när jag fyllde sex år att jag blev medlem i geis supportklubb Mackrillarna. <laughs> ja, det var ju, blev inte dina föräldrar upprörda då? Min kusin Karina, hennes farfar Erland Samuelsson, Smulle kallad. Han gjorde en säsong i Geis på 30-talet som spelare och sen blev han materialare. Och så fortsatte han med det i mellan 30 och 40 år. Så han är en legendar inom Geis och finns med på deras hemsida. Smulle. Så smulle alla Geisare. Och därför blev du medlem i... Då fick jag det som present ett års medlemskap och då blev jag inbjuden till Geis årsmöte där det stod Martin med respektive. Men jag hade ju ingen <laughs> flickvän eller sambo då som sexåring så att, och jag gick inte till årsmötet heller. Det är lite roligt ord det där respektive. Mm. Altså vad, vad, rent etymologiskt, vad betyder ordet respektive? Det är ju två skilda som jag säger att vi åkte till Örebro respektive Västerås. En av oss åker till Örebro, en åker till Västerås. Ja. vi åkte till Örebro och Västerås? Och åkte båda du och jag till båda ställena. Ja. Eller som jag säger våra respektive bröder. Och det är din bror och min bror. Ja. Varför kallar man sin fru eller sambo för respektive då? Det är väl det är konstigt? Det är ju, du är ju något annat än mig själv men du är den som är min närmaste. Nej det vet jag faktiskt inte varför det kallas respektive. Det men... blir ju alla andra i hela världen är ju inte jag. Har du någon Så respektive? alla är mina respektive. <laughs> ja, det. Har du någon respektive? <laughs> Nej, men eller det är, är det motsats liksom? Min motsats? Din min antagonist. <laughs> ja, <det>. Din ärkefiende. <laughs> Det, det är ju jobbiga äktenskap men de finns ju säkert också där det är ärkefienden. Jag tycker vi ska gå djupare in på det här med varför vi kallar våra sambos och partners respektive. Men inte nu utan vi går vidare. Och så ska vi prata lite om Bonusfamiljen tv-serien. Avsnitt 6 har ju sänts och därför pratar vi om det. Och avsnitt 7 sänds på måndag 8 april. Och då håller vi det lite hemligt även om vi har sett det. Ja och jag ska ju då förtydliga att förra månaden så har vi haft specialavsnitt där vi bara har pratat om tv-serien Bonusfamiljen. Men på grund av tidsbrist så trycker vi nu numera in det i ordinarie avsnitt. Mm. Och i det här avsnittet så har de ju lite planering av sommarlov. Med olika veckor och sådär. Det känner nog många bonusfamiljer igen. Det är väldigt klassiskt. Dels att det är ganska mäckigt. Vi pratade ju om det så sent som igår. Hur mäckigt det kan vara att man får i flera led fråga. Är det okej okay för mitt ex, nya sambos ex-fru? Mm. Att vi tar den här veckan. Mm. Så att det kan vara ett pussel. Och man får verkligen... Lägga kanske känslor och annat åt sidan och försöka samarbeta för barnens skull så att de ska få ett bra sommarlov, tycker jag. Det tror jag också. Och här finns ju en replik som kanske är lite tillspetsad förstås men lite rolig när Katja säger att vi seglar William till hans pappa och hans nya frus exmans mammas landställe som hon hyr tillsammans med sin visligen döda men lesbiska fru. Det där är bonusfamilj i ett nödskal. Ja. Men det är ju lite annorlunda att Patrik och Lisa fortfarande är på det landstället fast Lisa har gjort slut med Martin. Martin. Men det är ju för att det är ju Biggs barnbarn. Ja, men ändå. Jag hade ju inte åkt till min för detta icke-svärmor men alltså min dotters farmor bara för att det är hennes farmor. Nej, det är klart. Sen så finns det ju en liten del i de här sommarresorna att William vill ju då hellre vara med sin överklasskompis Frans. Där, ursäkta, får man säga så? Får man säga så, Martin? överklasskompis. Är inte det nästan som. Det är ju bara fakta. För då. Alla signaler är ju att han har haft. Men hans hade du fått till... säga underklasskompis? Ja, det hade man kunnat säga. Nej, men det hade du inte kunnat säga. Nej, underklass är ett konstigt ord, men. Men det är ju det är de tydliga signalerna. Men... Ja, de har ju spetsat till karaktärerna såklart och han mm. ska ju fram, verkligen framstå som någon som har det väldigt mycket bättre ställt. De... Och så är han kompis med Ville. Ja, de har ju en stor fin båt och så vidare. Jag tyckte bara det läste så roligt när du mm. så. Hans överklasskompis. Och William vill inte åka husbil med Eddie sin bonusbror då. Och börjar liksom stöta bort Henrik också, som ju just har flyttat in. Flyttat ihop med mamma Katja och blivit bonuspappa och sådär. Och där finns ju en scen där Henrik han börjar liksom tappa tålamodet lite på att William gnäller och, och båten går, går sönder. Och, ja, det är faktiskt någonting som jag tänkte fråga dig lite om efter det här inslaget. Mm. Så vi kan väl bara lämna det helt där och så kommer jag återkomma till det. Just det här med. Balansen mellan att ha en bra relation med sin, sitt bonusbarn som bonusförälder och, men även vara en förälder. Men som sagt, vad, vi tar det lite senare. Ja, och då kan vi istället prata om några händelser som visar att det alltid är bättre att vara ärlig från början. Dels så har ju då Martin inte berättat för sin mamma Bigga att de ska åka ner till Simas släktingar. Det är ju hans nya sambo och de har fått ett litet barn hennes släktingar är i Malmö och då går ju Bigge och köper nya tågbiljetter för att han har liksom sagt att vi inte kan ändra dem och så vidare mm. och sen så blir det ju att då kan inte hon sälja tillbaka de tågbiljetterna då går ju hon, gör hon en förlust för att han inte har sagt att de inte vill vara kvar Men Martin i tv-serien är ju verkligen en sån som hellre fibbar lite istället för att ta fighten ja. med en gång och därför hamnar han ju också mellan sin fru och sin mamma. För att han, han känner att hur ska jag göra då? Hur jag än gör så blir det fel. Ja, så och så, kan, ja, ju. Och så ja. kan det ju faktiskt bli ibland. Och det hjälps inte att man försöker liksom ljuga och eh, inte tala hela sanningen. Det blir bara konstigt. Mm. Och den som då ska vara mest ordentlig av papporna är ju Patrick Den som ska vara lite mer kontrollfrik och så. Men där har ju han då installerat ett larm som har en övervakningskamera. Och då är inte han ärlig mot eh, Lisa om att han kan se att tonårsdottern Bianca har en fest hemma hos dem då, när hon är ensam hemma. Och den här festen håller på att spåra ur med jättemycket folk så. Det tänker jag lite på dig. Inte för att jag tror att du skulle installera kameror <laughs> på något sätt men jag tänker som en bonusförälder så har du kanske en lite mer cynisk och osentimental syn på det här med vad man förväntar sig av tonåringar och så. så att Jag tänker att du också skulle kunna tänka att rent praktiskt, att äh, men mm. vad de kan ställa till med, eller vad de skulle kunna göra, snarare än att ha tillit till att vi försöker låta dem. ja Det kanske är så. I TV-serien blir det ju så. För Bianca har ju också gjort fel. Hon har ju ljugit. Mm. och sagt att hon inte ska ha någon fest och så har hon en fest och sen när hennes mamma Lisa ringer och frågar då ljuger hon igen och säger att ah, men det är bara ett kompishäng och sådär. Så att eh, även om man kan lägga skulden på Patrik och säga att han borde inte ha installerat det här larmet eller han skulle i alla fall sagt till Lisa innan. Men hur är det är Det är olagligt att filma folk som inte vet att de blir filmade? Skulle Bianca då ifall hon fick reda på det här egentligen kunna anmäla Patrik för att han filmar där hon kan liksom råka bli filmad. Ja, hon blev ju också filmad. Men jag vet inte om det är olagligt att ha en kamera hemma i sitt eget hem. Och sen det kan vara skillnad på reglerna också. De här bilderna eller den här filmsnutten sparas bara i 24 timmar. Och sen raderas den automatiskt. Det kan också göra att det blir andra juridiska regler. Mm. Så det, det vet jag inte riktigt. Men båda har ju liksom slirat på sanningen. Och det blir ju jobbigt i relationerna förstås. Mm. Och jag kan känna igen det här när Lisa då ringer och säger: Du har väl ingen fest. Och hon vill ju, hon, för, hon vet nu också med sig själv att hennes dotter ljuger för henne. Men hon vill ju gärna tro att hon inte gör det. Eller hon vill leva i en verklighet där hennes dotter inte ljuger för henne. Det hör mm. jag på hennes röst. Och det kan jag känna igen som mamma att man vill verkligen inte att ens barn ska ljuga för henne. Men någonstans så förstår man att ibland gör de det. Ja, hon ger väl sin dotter en chans att ändå tala sanning mm. och säga att, ah, ja, förlåt men jag, jag ska ordna det, jag lovar att städa. Det hade ju varit bättre om hon hade vågat erkänna. Men det och kan ska man inte känna Jag känner kräva. igen en annan känsla just från mammasidan och det är det att barn ofta tror att man blir arg. Ja, just Fast man blir ju egentligen ledsen. Alltså ja. Jag tänker att Lisa blir ju sån liksom ledsen och sårad över att hennes barn har ljugit för henne. Hon är ju som liksom inte arg för det, utan mm. hon är ledsen för att man känner att ens barn som då är ens allra närmaste inte kan komma till den med sanningen och mm. att de är rädda för den på något sätt. Och det tror jag att alla föräldrar känner att egentligen vill man bara ha en ärlig och öppen relation med sina barn och det som då barnen tolkar som ilska är egentligen bara en sorg över att det inte alltid är så. Mm. Och hon är ju förstås besviken på Patrick också när han först hittar på att grannen har ringt och sagt att det är fest. Och sen så måste han erkänna det här om Övervakningen då. Mm. Ja, men ett bra avsnitt och det börjar spetsa till sig. Det händer mer saker längre fram i de sista avsnitten. Någonsin kanske om... Om inte hela världen eller hela Sverige går samman och skriver till Moa och Felix och Klara och resten av gänget att vi vill ha mera bonusfamiljen. Vi vill ha mm. mera bonusfamiljen. Det kanske skulle kunna funka som en långfilm faktiskt. Absolut. Vänner, skulle inte det bli en långfilm? Det blev aldrig det. Nej. Men däremot Sex and the City blev ju två långfilmer tror jag till och med. Mm. Vi får se vad som händer där. Ja, Du ville som lite veckans tema prata om det här med hur bonusfamiljer måste bygga upp en relation och samtidigt kunna vara föräldret och ta ansvar och liksom säga till bonusbarnen. Ja, precis. Du kallade det för veckans tema. Jag kallade ju för Marias tanke. Ja, just det. Jag har ibland tankar som kommer ut genom munnen på mig. Så jag tänkte att nu ska du få reflektera över det jag säger. Mm. Jag tänker ju att när du kommer in i bonusbarnens liv och våra var ju, eller våra barn, mina barn en ganska liten och tre var på gränsen in i tonårslivet och den äldsta var ju tonåring. Och då är det ju mycket. Vi har ju pratat mycket om det, och det är viktigt att man liksom bygger en relation med sina bonusbarn. Man spenderar tid med alla, känna dem, visar sig vänlig och mm. allt det här. Men sen kommer det ju en tid om man ska leva tillsammans i uppväxten och allt det här där man måste vara en vuxen. Att man, i alla fall vi tycker ju det, att man inte alltid kan vara den här roliga kompisen eller. Mm. Och om man vill vara förälder som vi kör. Vi kör ju som omstilen, föräldrastilen. Och du är lika mycket förälder till våra barn som jag är. Aha. Har vi ju kommit överens om du och jag. Sen så får andra göra annorlunda. Men då undrar jag den här balansen med att eh, säga till. Och även ibland faktiskt bli sur och besviken och arg. Och visa de känslorna. Vad har du att säga om det? Och har du några tips till andra som... Är bonusföräldrar som faktiskt vill ha en föräldraroll? Hur balanserar man att ha en god relation med sina bonusbarn men samtidigt vara förälder? Ja, jag tror att jag innan vi flyttade ihop så var jag nog mer extra vuxen och kompis. Men sen tror jag att jag har försökt kombinera så att när vi väl flyttade ihop så har jag velat ta ansvar och tycker att jag har kunnat säga till barnen om jag tycker att de ska hjälpa till eller om jag tycker att de har gjort något fel eller sådär. Sen är det alltid det svåra för mig tror jag är att inte bli tjatisig, att inte säga till för ofta eller låta sur om någon inte har låst sin cykel eller inte gått ut med skräpet som är det enda de gör kanske. Jag tänker ju att man kanske lätt fastnar i eller hamnar eller har risk att komma in i det här elaka styrförälderfällan då om man är tjatig och så. Ja, så det är, det är viktigt att i så fall säga det med lite kanske glimten i ögat att: Oj, nu, nu ser det ut som att du har lagt en blöt handduk på golvet här igen. Det är bättre kan du inte hänga upp den så, så. Men inte det är lite passivt aggressivt. Ja, men jag tror i så fall att det är bättre ändå att. Eller som helst, som är minst, att, att jag frågar henne: Vad är dina kläder någonstans nu? och, och så där. Ja, och ligger de på golvet så? Jag tror inte att hon. Kanske hör att för jag är inte ironisk och taskig på ett liksom så vuxet sätt som man skulle kunna. Om man vill säga något taskigt men linda in det till en vuxen. Du tror heller, du tror på humor i alla fall. Som ett. Eh, ja, och jag tror, vapen, att, att jag, jag tror att jag inte vill försöka vara först bara snäll kompisvuxen och bara fjäska. För då tror jag att den övergången blir så svår att plötsligt nu ska jag bli någon annan. Utan jag tror att jag har försökt vara mig själv och jag vill ha vissa regler så att säga. Och jag tycker inte att vi ställer några omöjliga krav på barnen. Men tycker du att du får rätt och möjlighet att uttrycka dina känslor? Jag tänker som biologisk förälder som jag är så om jag blir sur och arg på barnen så kan jag vara sur och arg på barnen. Jag kan, liksom, jag kan liksom, säga jag vill skicka dem till Australien ibland eller att mm. nu är de billiga på blocket men kan man det som bonusförälder? Nej jag tror nog att eh, dels är jag nog som person lite mer nedtonad så jag tror inte att jag har skrikit hemma lite mer på passivt, tre år tack, precis, ja. som Jag sa. <laughs> jag har inte det i mig eller jag mår inte bra, det kommer inte naturligt för mig att jag skulle skrika eller att jag skulle vara sur på barnen men någon gång så har jag nog ändå sagt någonting då, om det har varit upprepade saker, om jag har påmint och, och så har det inte gjorts eller så. Mm. Då har jag nog kunnat säga någonting så att de vet att jag är besviken. Men jag försöker nog inte bli arg liksom på något okontrollerat sätt. Nej, men jag tänker mer att, tycker du att jag har gett dig tillstånd till det? Om vi ska koppla tillbaka till bonusfamiljen då, man märker ju att Henrik, för att Ville beter sig faktiskt lite dåligt mm. mot sina föräldrar och Ville och Henrik har ju haft en väldigt bra relation, väldigt kompis och väldigt så, men man känner så att nu börjar det bli att han blir irriterad på Villes beteende och så. Mm. Jag tror att han är just i övergången där, för tidigare så har det varit väldigt mycket på Williams villkor, de har spelat dataspel och de har gjort saker som har varit Williams roliga saker, hans mm. intressen. Men kanske det vara lite förvirrande för barnen om man tror då först kommer det en ny vuxen in i bonusfamiljen som vill vara ens kompis och vill hitta på roliga saker och vill liksom intressera sig för och sen ska den här personen då bli en förälder som kanske säger till och tjatar. Hur ska man göra den balansgången enklare? Ska man från början vara en, en tjati förälder eller vad tänker du där? Nej men jag tror att det funkade bra i början för oss eftersom du signalerade tydligt att jag har halva ansvaret och att barnen lika gärna kan komma till mig och fråga om, om någonting och så. Sen möjligen så har du blivit lite snällare och mer fjäskig för barnen under tiden kanske så att... Att vi har backat från en del grejer sådär som att eh, så jag också hjälpa till så att duka enkelt. och diska och lite sånt där. Jo men jag, jag tror kanske att du har tänkt att när barnen då kanske har mer att göra i skolan eller har ja, att de är tonåringar och, och har det jobbit på olika sätt så vill du lite kompensera det genom att vara extra snäll och, och så kanske jag är mer jag förberedande inte inför vuxenlivet när de faktiskt ska <här> göra allt det där själva. Jag är nog framförallt inte lika flexibel. Utan jag tänker att bestämmer vi en sak så kör vi på den tills vi bestämmer något annat. Då kan man inte plötsligt att ah, nej, nu så får barnen gå och ta glass när de vill på vardagar. Jo, man kan. Ja. <laughs> så då tänker jag att ja, men var det inte så att man frågar in om man tar glass på vardagar? Eller har jag missat något? Eller sådär. Glass är en mammas väg till sina barns hjärta. Ja, så jag tror att det kanske... Ligger även hos vårdnadshavaren, ja. men oftast en biolog. Du menar att jag inte är så konsekvent, och det har vi sagt tidigare, att det är viss risk i just bonusfamiljer. Och hos skilda föräldrar att man kan vara lite inkonsekvent ibland för att man vill så väl och man vill inte bråka den lilla tid man har med sina barn. och sådär. Mm. Så Du kan ha helt rätt i att jag inte är jättehård på vissa saker. Men jag tänker att det ordnar sig och att de kommer att bli vuxna människor och att kärleken på något sätt ändå är viktigast. Så jag är lite Lisa där helt enkelt ja. från bonusfamiljen. att... Jag tycker inte att jag är en curlingförälder men det vet vi också att det går bättre för de barn som är lite curlade än för de som inte får hjälpa till och inte är curlade. Eller Nej, det? Det. Och jag siktar ju lite på det att man kan curla barnen men så kan de även få hjälpa till så blir det extra bra. Ja, men nu går de ju med soverna. Ja, är... Och sen tänkte jag på det där med att ha föräldrafria fester när vi är bortresta och så sådär. Det är vi ju inte jätteoroliga för. Famous last words säger vi här Men De har inte plats 50 mil hemifrån. Det, det finns inget ställe hemma hos oss just nu Där de kan festa Det är sant, de skulle kunna gå in i Lunas Våran kanin Lunas bur och parta lite För den det är ganska stor Ja just det, två, tre personer kan stå och, stå hoppa och dansa där, där möjligtvis. Det låter farligt Nej, det är väl det som är vår räddning Att det fanns, faktiskt inte finns så mycket utrymme Att parta på i vår lägenhet Nej Ja, det var kul att prata om detta. Och eh, ni får som alltid gärna höra av er om ni håller med, eller om ni har ett bättre system hemma hos er. Ni kan till exempel maila oss på bonuspappan.plusmaman snabblaggmail.com. Eller skicka meddelande på Instagram bonuspappan.plusmaman. Eller skicka. Meddelande på Facebook eller gå in och skriva någonting på bonusföräldrarnas diskussionsgrupp som vi har där på Facebook. Ja, där hade vi en diskussion om förra veckans avsnitt i Bonusfamiljen. Det här med ekonomi och rättvisa och om bonusbarn och bonusfyskon verkligen kan ha det ekonomiskt rättvist. Mm, det tyckte jag var intressant. Så har ni intressant. inte upptäckt den så är det bara att söka på Facebook. Och så får ni gärna ge oss betyg på iTunes också. Vill vi även tipsa kanske om ditt Instagram som heter plusmamman? Precis som numera är ganska jammat med saker som hälsosam mat och rörelse. Det har ju varit lite mindre hälsosam mat nu i Stockholm. Men inte så farligt faktiskt. Det var igår kväll som jag... Nu ska ni få höra. Vi var ju på karaoke som vi berättade i början. och Då fanns det en knapp där som man kunde trycka på. Och när det finns en knapp... Då måste jag trycka på den. Jag har ju lite knapptorets liksom. Service. Står det? Ja. Och när jag hade tryckt på den och sen tänkte jag inte mer på den så kom du plötsligt in en liten kille och tittade allt på oss. Ni hade tryckt på knappen. Vill ni beställa någonting? Och då blev jag så rädd. Så jag var tvungen att beställa någonting. Och då beställde jag en kör med pommes Ja, och då åt jag faktiskt lite av dem pommes Ja, det såg jag. Ja, och då kände jag att det här var inte bra. Det här hade inte Petra tyckt om. Min PT. Från Golden Wellness. I Men. Jag har idag inte ätit onyttigt. Nej, Nej, du har ju gått över 20 000 steg per dag i 25 dagar eller någonting. Precis, och målet som jag och min PT Petra har är ju att jag ska gå ner 30 kilo på 30 veckor. Mm. Så att jag har ju en viss tid kvar. Mm. Jag kanske inte kommer gå ner den här veckan, jag vet inte. Det får vi se, men du har ju gått ner sammanlagt 17 kilo är det väl? Nästa 17 kilo ah, tror jag det, jättebra. i alla fall. Sen när jag kommer hem så kommer jag ju i alla fall att åka iväg till Rollstorp och fixa mina naglar igen. Aha. Och vill ni se mina naglar och andra fantastiska naglar så ska ni gå in på skönhetsmakeriet By Emily på mm. Instagram och se hennes fantastiska verk där. Ja, just nu är de röda och inte jättelånga och spetsiga. Nej, de är lite glittriga och så. Jag ska se vad vi ska hitta på den här gången. Mm. Emily är konstnär av rang, när mm. det gäller naglar i alla fall. Och det är väldigt kul att vara hos henne. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hej då! Nu tycker jag vi ska ställa upp här och göra lite cirkelfys. Jaha, hinner vi det? Ja, men du kan komma på fyra stationer Och så kommer jag på fyra stationer. Ja. Och så kör vi 40 sekunder och vila 20. Lite tabata. Cirkeltabata, fysiskt. Ja, det brukar det nog vara. ha. Ja. Så får vi hinna duscha sen. Och så har vi en intervju. Klockan tre är det väl? Ja, och en klockan 19 Ja, här nu kör vi.